Rugăciunea pentru înălțarea într Duhul Tăl Sfânt, al iuria slavăție, tată cele iubim și te rugăm de ruiește înălțarea prin Duhul Sfânt. În oceanul de iubire și lumina unei îngerii tăi de toată întinăciunea cu apă, vie, sufletele noastre le vor spăla. Toate legăturile, patimile și neputințile le vom uita. Cu Sfinții în slava ta vom intra. Bucuria laoda și cântarea ta noi le vei asculta. Cu un nume nou, cu un loc în împărăția ta, între fiind vierii Luminei și împărăției ne vei binecuvânta. cu Lui, slavă, îți iertă ce iubim te rugăm de ne înălțarea prin Duhul Sfânt în oceanul de Lumină, iubirii iubiritare, fiindcă Sufletele și Cugitele noastre în Lumină le-ai transformat prin Duhul Înțelepciunii Nei Sfințit, prin Duhul Înțelegerii Nei săfârșit, prin Duhul Tăriei la Cer înlățat, prin Duhul Sfatului Pacea Sufletelor noastre ne-ai dat. Prin Duhul temerii Dumnezeu de tot răul ne separat. Aleluia slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm. Dăruiește ne prin Duhul Sfânt în oceanul de lumina iubirii tale, prin care oasele noastre cele smerite în stâlpi ai templului tău, din făptura noastră le-ai transformat, prin care fețele noastre negrite de păcat, culmina lumina aurei dumnezeiești le ai schimbat, prin care limbile noastre graiul iubirii l-a învățat, prin care Duhul nostru cel smeritor, Inima de înger a căpătat.